Червоне сонечко розправляє крильця на вушку тріснутого горнятка, темний силует за напівпричиненими дверима, пилюка, що танцює в сонячному промені, чиєсь усміхнене обличчя серед густого листя, мілинин на лікоті, маленька золота пташка із сумним дзьобиком, тінь місяця. Привид у дзеркалі, чиєсь пенсне і кілька вишень та виноградиків. Якась пані віддала мілені свій екзотичний гербарій. Молода білява красуня, яка з'являлася на прийняттях раз чи два, забула свої милі рожеві рукавички з тонкого шовку. Ті рукавички мілена не надівала жодного разу але любили їх чомусь із небувалою силою. Товстий старий граф подарував цілий набір ароматичних паличок, від запахів яких наставало легке запаморочення. І світ видавався ще кращим, аніж він є насправді. Той запах викликав уявні видива незнаних країн, якихось чужих людей, небачених істот. Особливо ж подобалися мілені запахи Африки, гарячої землі з гарячими лісами, де дощі неймовірно рясні, а тварини яскраві й галасливі. Окрім того, десь в Африці перебувала Цицилія, яка вже напевно сумувала за домом, як і мілена так жила вона у Матильди і Марселіни понад два роки. Але час минав тут шалено швидко. Догнати його було справді неможливо. Все здавалося Мілені тут незвичним. І навіть з часом вона ніяк не могла звикнути до життя в будинку сестер. Хоча й не траплялося жодних надзвичайних подій. Тихе мирне життя – на позір досить мило пливло вперед, купаючи будинок з двадцятьма-п'ятьма залами і двох його господинь у соняшному промінні. Але ось, одного разу, дещо таки сталося. Ну, можливо, не така вже й подія, але в мілененому житті ця випадковість, ця дрібничка багато чого змінила. Порушивши спокій, сонливість і приємну одноманітність. Якось Мілина знайшла в бібліотеці досить цікавий конверт. Це були загалом звичний ранок, звична прогулянка поміж стелажами, звична насолода від доторків до книжок. Мілина гортала сторінки вже якоїсь надцятої книжки, жадібно втягуючи носом пожовклий запах. Аж раптом на підлогу випав сіруватий конверт. Мілена підняла його і оглянула. Жодних написів чи знаків. Конверт заклеєний і, очевидно, вже досить давно. І в ньому сидить таємниця. Таємниці завжди відчуваєш, хоч би як далеко і надійно були вони сховані. Просто існує такий відповідний запах, чи звук, чи просто якесь відчуття, яке підказує – ось вона, ось. І Мілина розірвала конверт. Кілька сірих сторінок, списаних великим круглим почерком. Дуже гарним, рівним, добрим. І ось, що прочитала Мілина. Ніхто не хотів повірити, що я маю крила під одягом. Усі думали, я жартую, а я просто сказала, ходімо на дах. Я полечу додому, а ви побачите, що я справді крилата істота. І ми пішли. Досить довго підіймалися крученими сходами, здіймаючи пилюку, яка килимом лежала під нашими ногами. Нарешті вийшли на горище. Там крізь балки бачили, як унизу танцюють,